Qədər qədər qədər qədər ki, Rəbbini üçün səbr et. Çünki, Allatalı bilir ki, Peyğambar səsəmə çoxlu əziyyətlər olacaq. Və dəvət işi asan deyil. İnsanları dəvət etmək, onları haqqı çatdırmaq çox bir çətin işdir, və orada böyük səbr lazımdır. Allatalı Peyğambar səsəmə deyir ki, Rəbbini üçün səbr et. Yəni, sən, ya Peyğambarsan çoxlu əziyyət görəcəksən, əzab görəcəksən, və çətinliklər görəcəm və bunların hamısını sən səbr et. Hı -hı. Və Peyğəmbər amma bu ayda olandan sonra qalxır və başlayır üç il müddətində üç il müddətində sirri, yəni gizli dəvət edir. Başlayır gizli dəvətə. Və gizli dəvətə necə başlayır? Birinci başlayır öz ailəsindən. Ən yaxın adamlarından, hansılar ki, bilir ki, Peyğəmbər onlara Peyğəmbər bir si söyləsə, bir söz söylesə, heç onu, yəni, sirrini açmayacaq. Onun gizli söylədiyi şeyi heçsə yəni insanlar xəbərdar etməyəcək. Və Peyğəmbər sallallahu üç il 3 il Məkkədə Qurayshın arasında gizli dəvət edir. Gizlicə dəvət edir. Və ilk dəvət edildiyi insan ən birinci sözücəsi Xadicə olur. Yəni həyat yoldaşı Xadicə. Və Xadicə ilk Allahə iman gətirən olur. Allahı və onun peyğəmbərlə iman gətirənlərdən olur. Və Xədicənin haqqında kifayət qədər hədislər var, onun təzirət haqqında, onun yəni, şərəfli bir qadın olması haqqında hədislər çoxdur. Əbələ hədislərdən Peyğamba Sırsanın deyir ki, Avatala mənə əmr etdir ki, Xədicəni cənnətin ortasında qamışdan hazırlanmış, yəni heç bir yəni, natəmizli olmayan və ən gözəl şəkildə düzəldilmiş ev onlara yəni, müjdəliyim. Xədicəni müjdəliyim belə bir evlə, gözəl bir evlə. Və... Başqa bir sətər də var, Xədicənin fəzəti və ehtiyac yoxdur, yəni onu burada deməyəm. İkinci İslama gələn Əli ibn Əbi Talib olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisi oğlu. Yəni Əbu Talibin oğlu Əli, radiyallahu anhu. Və Əli də radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu yanında yaşayırdı. Yəni Peyğəmbər sallallahu bir evdə qalırdı. Peyğəmbərin yanında qalırdı. Və bu vaxt Əli-nin radiyallahu anhu 10 yaşı var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu dəvət edəndə və o edəndə, on, on yaşı var idi. Üçüncü İnsan Zeyd Zeyd idi. Zeyd ibn Harisa. O da Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanında yaşayırdı. Atası yəni Zeyd elə ki, Peyğəmbər yanında kölə kimi qalırdı. Xidmətçi kimi qalardı Peyğəmbər yanında. O atası gəldi Zeydin yanına. Peyğəmbər də deyir ki, "Atanla getməyənsə get. Qalmasan qalmayanda." O da dedi ki, "Mən sənin yanında qalmaq istəyirəm. Peyğəmbər yanında qalır hətta." Peyğəmbər onu çox sevilirdi. Onu həm də Peyğəmbərin adlandırdılar. Demirlər Zeyd ibn-i deyirlər ki, Zeyd ibn-i Allah-tələ sonra bir ay nazir edir və deyir ki, Uluhum ləibəhim huvə aqsatu ində Uşaqları öz atalarının adları ilə çağırın, bu Allah yanında daha xeyirlidir, daha adil olar. Dördüncü, İslama gələn, yəni dördüncü şəxs, Əbubəkirdir. Əbubəkir radiyallahu anhü, dördüncü, yəni İslama gələndir. Və alimlər deyirlər ki, qadınlardan birinci İslamı gələn xədizi olub, uşaqlardan əli olub, xadimələrdən, qulluqçulardan zeyd olub, kişilərdən isə Əbubəkir olub. Əb və Əbubəkir r.ənihanı olub. Və Əbubəkir r.ənihanı ilk dəfə kişilərin arasında ilk dəfə Peyğəməsinin təsdiqindən olub və Peyğəməsinin bir gün Ömər r.ənihanı deyir ki, Allah'tan məni sizə göndərdi bir Peyğəmbər kimi. Və siz hamınız mənə desənsə yalançısan və mənə mən inkar etdiniz. Lakin Əbu dedi ki, o düz danışır və o düzdür, onun dediyi haqqdır. Sonra başqa bir hadisə peyğəmbər buyurur ki, elə bir insan yoxdur ki, məni İslam'a çağırım, ona tərəddüdlə yanaşmasın. Yəni kimi İslam'a təbliğ eləyidimsam, tərəddüdlə yanaşırdı. Yalnız Əbu Bəşirdən başqa. Mən onu İslam'a dəvət edəndə heç bir tərəddüd sür, bir Yəni, boş ver qalmadan o dəqiqə İslamı qabul etdi. Yəni, bu da Əbəkər radiyallahu anhunun yəni, bir fəziləti idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu dəvət edən kimi o dəqiqə dəvəti qabul edirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemın dəvətini birbaşa qabul edirdi. Əmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve İslam meraçıdan gələndə, Hizrətin 10-cu ilində Peyğəmbər xəbər verir Qüreyşə. Hələ verir ki, bəs, Peygamber səsələm gedib, bir yerin içində gedib Qudsə, yəni Fərəslinə, Yerusəlmə, oradan da Samaya qalxıb. Bunu deyəndə hətta müsəlmanın arasında şək şüpə var idi bu haqda ki, belə bir şey olub yoxsa yox. Abbaşır gəlib deyəndə ki, bəs Peygamber belə deyir, sana dostum belə deyir. Deyir ki, o, əl, o, həqiqətən o deyib, sədmə düz deyir. O da əqiqətə əsriq elədi Abbaşır, radiyallahu anhım. Və onu yırda Abbaşırın Yəni, təsdiq edən, heç bir şübhə etməyən. Və belə olduğunda da Əbəkər radiyallahu anhı Peygamber səməni dəvət edən sonra Əbəkər də başlar dəvət edəməyə. Və Əbəkər gedir öz yaxın dostlarına və qohullarına onlara İslamı çatdırır və təbliğ edir. Və bunlardan Osmani bin Affan Osmani bin Affan üçüncü xalifəsi Zübeyir bin Avvam və Talha ibn Ubeydullah və Saad ibn Abi Waqqas və Abdulrahman ibn Awf. Usman ibn Mad'un və Abu Ubayd ibn al-Jarrah və Abu ibn Abdul və al-Arqam ibn al-Arqam. Ya bunların hamısını Əbəşə dəvət edib. Həmin o vaxt Peyğəmbər Əbəşə dəvət eddi. Əbəşə də getdi və həmin insanları İslam'a dəvət etdi. Çünki olar Əbəşin yaxın dostları idi. Adları çəkilən səhabələr: Osman ibn Affan, Zubeyr Talha ibn Ubeydullah və Abdurrahman ibn Auf, wa Usman ibn Zaton, Abu Ubayda ibn Jarrah va Abu Salamah ibn Abdul Asad va Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. <gülüyor> Aha, Osman ibn Affan, Zubeyr ibn Avvam. Və deyən bu adamları, səhabələri, radiyallahu anhum, Allahu razı olsun, Ebubekir radiyallahu anhu dəvət edib. Həmin o sirli dəvət vaxtı. Və əlbəttə bular dəvət edəndən sonra bunlar da başda öz yaxınlarını dəvət etməyə, öz dostlarını dəvət etməyə. Və bu cür başladı Məhkədə İslam yəni, geniş ayılmağa. Gizli olsa da, lakin İslam yayılırdı. Və hətta bu dəvət körələrin arasında yayılmışdır. Yəni, xidmətçilərin, qulluqçuların, yəni, qulların arasında yayılmışdır. Bunlardan, yəni, körələrdən Bilal ibnəqrabaq, yəni Bilal, radiyallahu anh, sonra Suheyb ibn Sinan, Suheyb ibn Sinan, Sonra Ammar ibn Yasir... Ammar ibn Yasir... Atası Yasir... Ammarın atası Yasir və anası... Sumeyyə binti Xəbad... Sumeyyə binti Xəbad... Sonra... İslam daha da genişlərdir, hətta Qureyşin yəni, təkibində... 40-a yaxın insan bu az bir müddətdə İslamı qabirətdir... 40-ə yaxan insan, İslamı qabul etdirilər. Bəzi görə 50 nəfər. Bu vaxtda 50 nəfər İslamı qabul etmişdi. 5-ci, yəni İslamı qabul edən Varaqatı bin Nohfəd. Varaqatı bin ilk müsəmmənlərdən hesab edilir. Lakin düzdür, Varaqatı bin Nohfəd Peygamber verilən vaxtını görməmişdi. Peyğəmbərliyi veriləndə artıq vəfat etmişdi, lakin demiş ki, Əgər yəni, o Peyğəmbəli ona verilən vaxtı mən sağ olsam, onu kömək eləyəcəm. Onu kömək eləyəcəm və ona iman gətirəcəm. Və Varaqa özü də Allahın şəriq qoşmazdı. Əvvəlki dinlərin yəni, şəriqindən gedirdi. Və Varaqa da, yəni, yox, sahaba sayılmır, lakin müminlərdən sayılırdı, ilk müminlərdən sayılır. Peyğəmbəliyyə iman gətirənlərdən. Oraya rəyək, yəni, yoxən Peyğəmbəliyyəm hədisi də buyurur ki, mən Varaqa tıbın alt Cənnətdə gəzir, ilk dəfə İslama gələnlərin biz tarixdən baxsaq, görək ki, onların çoxu şərəfli və adlısanlı qəbilələrdən idilər. Az adam var idi ki, onların içində, onlar yəni, adi qəbilərdən idilər, yəni adi insanlar idilər. Məsəl üçün, Bilal kimi. Bilal özü nə idi? Hərəkistanın kölə idi, yəni, qul idi. Və həmçinin Suheyb, həmçinin Ammar, Ammarın atası Yasir və anası Sumeyyə. Bunlar məsəl zəif adamlar idi Nəkkədər. Lakin qalanlar isə Məkkədə, yəni, güclü insanlar və şərəfli insanlar idi. Məkkədə, Əbbəkir, Osman, Əli və başqa sahabilər, Əbbəkirin dəvət etdiyi sahabilər, hamısının güclü qəbilələr var idi, güclü, adlı sanayilələr var idi. Və bu dəvət əsləsində, eminətlə, Peymas hanımın dəvət ən çox əzab, əzət görən, yəni, müsəlmanlardan, kölələr olublar. Yəni Bilas, Ruhib, Ammar, Ammanın anası, atası və bu sahabələr. Ən çox əzab görənlər bunlar olublar. Necə ki, bilirsiniz Ammarı, yəni onun anasının atasını bir dəfə öldürürlər. İlk şəhidlər, yəni ilk dəfə onları öldürürlər. Və İmam Əhməd həzis rəvaat Məsuddan və deyir ki, ilk dəfə İslamı izhar edən, yəni İslamı açıq aidən, dayan edən 7 nəfərdir. Peyğəmmər s.ə.v. Əbu Vəkir, Ammar, onun anası Sumeyyə, Ammarın anası yəni Sumeyyə, Suheyb, Bilal və Miqdad. Və deyir ki, Peygamber səsəlləmi Allah taləyəli qoruyurdu əmrisinə. Yəni, əmrisinə görə, Əbu görə Peygamber səsəlləmi hiçcəsə əl vurabilmirdi. Hamı qorxurdu. Əbu Bakırı, yəni, qoruyurdu onun qorunu. Yəni, Əbu Bakırın tayfası, Həm Əb-Bəkir o təyfan sanadım olduğunu görə heçsiz hecə Əb-Bəkir əvvura bilmirdi. Necə ki, bilirsə, Əb-Bəkir əmzə tacirlərdən idi, yəni o vaxtdan yəni, tacirlərinlə idi. Lakin digərləri isə, digər sahabilər zəifləri isə, kimlə ki, İslamı açıq əzəni bəyən etdilər, onları müşriklə götürdürürlər və başlar onlara əziyyət ölməyə. Onlar və bəzən öldürdülər, bəzən isə yəni, Allah'tan onları şilas etdi. Necə ki, bilirsə, Bilalı � Əbn-Bəkir gəlir Bilalı əzrət verən yerdə, Əbəkir, yəni, Bilalı yəni, alır köləlikdən. Sonra İbn-İsəq rəvayət edir, Ömərin hicrəti haqqında rəvayət edir deyir ki, çünki ümumiyyətlə, bəzi sahabilər var idi, onlar zəif idilər, hətta hicrət edənlər, Məkkədən, mədnəyi hicrət edən vaxtı bəzi sahabilər gedmişlər, lakin yarı yolda onları qaytarmışlar. Yəni, Anlatmışlar başlarını qaytarmışlar və bəzə zəif idi, onları bıraxmamışdı, ümumiyyətlə, Məkkədən çıxmağa. Və belələrinlə, Eyahşadlı bir sahabə idi. Eyahşadlı bir sahabə idi. O, Ömərlə, radiyaların önündən hizət etmək istəyəndə, qövmü yabına oladırlar. <coughs> Deyilək ki, bir səhid səlim edir, məsək gəl qayıt, işimiz var, sonra da yeni sən yəni, istədin yerə çıxma gedərsən. Yəni onun başını aladırlar, ona hizə qurlar və onu əl ayağını bağlayıb gətirir Məkkə Məkkəyi gətirilər və onu hicrət etməyədən qadran edirlər. Yəni, bir də Mədinəyi qayıtmağa icraza vermirlər. Və Peygamber səsənəmdə həmişə həmin sahabə üçün dua elərdir. Və başqa sahabə üçün dua elərdir. Və Peygamber səsənəm ki, Allahım, Sən Valid ibn-i Validi, Sənəmə ibn Hişamı, İyaj ibn Əbi Rabiyani və Məkkədə olan başqa müsəmanları, zəif müsəmanları, müşriklərin əlindən qutar. Və ki, Allah'ım, Yəni, sən Mudar tayfasına yəni, şiddətli bir əzab hazırla. Mudar tayfası, yəni Məkkədə əsas yerləşən Mudar tayfasıdır, necə ki bilirsiniz. Və deyir ki, onları yəni, şiddətli əzab hazırla yəni bu dünyada necə ki, Yusuf Peyğəmbərin vaxtında o aclıq ki, olur yetdiyil. Onun kimi bir, yəni çətinlik onlar üçün hazırla. Yəni ki, onlar mislələn onlara əziyyət verdi. Yəni Peyğəmbərinin belə dua edərdi. Və Ümumən, baxanda gələnlər, ilk əvvəl İslamı gələnlər arasına onların arasında ən çoxu yəni, şərəfli qəbirlərlərdən idilər, yəni Məkkə, Məkkədə müşriqdən arasında tanınan idilər, bəzəri isə yəni, zəif idilər. Yəni, Peyğambərsə sələmin tərəflərlərin hamısı zəif olmayıb, nədən hamısı güclə olmayıb. Yəni, bəzə bu zəiflər idi, bəzə rəvaydı ki, güclər idi. Çünki, bəzi İslamın düşmanları deyirlər ki, Peyğambərin yəni, ətrafına toplananlar, hamısı əzilmiş insanlar idi, məzlum idilər, onun üçün haqqalarını tələb elmək üçün Peyğəmbərlə hitabı tab odurlar ki, fürsətdir, Peyğəmbardan istifadə etsinlər. <coughs> Lakin həqiqətdə isə bu belədir, bu yalandır və ixtiradır. Sonra ikinci mərhələ, birinci mərhələ dedik ki, ikisinin dərsimizdə də gizli dəvət idi. İkinci mərhələdə açıq aydın dəvət, açıq, aşkar olan dəvət. İmam Əhməd Əli Əb-Talibdən, Əli əlidən rüayet edir və deyir ki, Allah-ı Əli bu ayə nazir edəndə, yəni Şuarə Suresinin 214-cü ayəsini naz edəndə وَاَنْذِ الْاَشِرَتَقَ الْاَقْرَبِينَ öz yaxın qohumlarını xəbərdar et, yəni onları çəkindir, bu ayə nazir olanda Peyğəmbəd s.ə.v. öz əhl-i beytin yığır. Yəni, öz qohumlarını yığır bir yerə, toplayır və onlara Allahın onları göndərdiyi, yəni, Risaləni çatdırır və deyir ki, Allah sallallahu, yəni, məni sizlə Peygamber kimi göndərir və lə ilə illəlləllah deyin. Peygamber səhəm öz qohumlarını yığır, bayın ağzı olan kimi və öz qohumlarına dəvəti çatdırır.